Miss Ténios nem beszél. Amikor másnap reggel után megérkeztem Poáróhoz, barátom az íróasztalánál ült és buzgón rótta a sorokat. Mi az öreg barátom? Összefoglalja az esetet, azután az értékes okmány páncészekrénybe zárja, hogy biztonságba legyen, ha netán magát lepuffantanák? Tudja, Hastings... Lehetséges, hogy nem is jár messze az igazságtól. Komoly volt a hangja. Gondolja, hogy a gyilkosunk veszedelmes lehet? A gyilkos mindig veszedelmes, mondta komoran poáró. Meglepő, milyen gyakran átsiklanak-e fölött a tény fölött. Mi újság? Doktor Téniósz telefonált. Semmi nyoma a feleségének? Semmi. Akkor jó, gondolja. Az ördögbe is, Poáró, csak nem hiszi, hogy eltették láb azt az asszonyt. Poáró két kedve ingatta a fejét. Bevallom, motyogta. Nagyon szeretném tudni, hol lehet. Úristen, Poáró, csak nem hiszi, hogy darabokba lelnek rá egy bőrünben a csomagmegőrzőbe. Kicsi eltúzottnak érzem, doktor Ténio szaggodalmát, mondta lassan Poáró. Na de ebből elég. Első dolgunk ma az lesz, hogy kikérdezzük, mi szlávszok. Felvilágosítja apró évedéséről? Dehogy? Ezt az apróságot egyelőre még tartogatom, amíg el nem érkezik a megfelelő pillanat. Hát akkor mit mond neki? Idejébe meghalja, barátom. A Glen Royden házak 17-es lakásában a zsúfolt nappali szobába vezettek bennünket. Már jött is Miss ha a lehetséges még zilláltabban, zaklatottabban, mint eddigi találkozásaink során. Ó, kedves, Mr. Poirot, jó napot! Micsoda az űrzavar! Bocsásson meg a rendetlenségért. Minden a feje áll. De amióta Bella megérkezett... Bella? Igen, Bella Ténios. Fél órája. Szegény tökéletesen kimerült. Igazán nem is tudom, mit hívő legyek. Ugyanis elhagyta a férjét. Persze, nagyon jól tette szegény. Én igazán megértem. Mindent elmondott kegyednek? Ó, igen. Illetve... Pontosabban nem hajlandó semmit sem mondani. Csak azt hajtogatja, hogy elhagyta a férjét, és a világon semmi, de semmi nem bírhatja rá, hogy visszatérjen hozzá. Ó, azok a szegény gyerekek. Istenkém. Igen komoly lépés. Én is azt hiszem. Persze, ha angol volna, azt tanácsolnám szegény teremtésnek. De hát, ugyebár nem angol. És szegény asszony, annyira, annyira retteg. Mit tehetett vele ez az ember? – A törökök néha szörnyen kegyetlenek. – Doktor Ténihoz görök? No, – Na, persze, persze. Hisz az épp az ellenkezője. Már úgy értem, rendszerint őket szokták a törökök lemészárolni. – Vagy azok az örmények? Ó, oh, mindegy, nem is jó rá gondolni. Én azt mondom, nem kellene szegénynek visszatérnie ahhoz az emberhez. Mit gondol, Mr. poáró? De különben sem hajlandó. Nem is akarja tudatni a férjével, hogy hol van. Igen, súlyos a helyzet. Ó, igen, tudja, a gyerekek miatt. Annyira félszegény, hogy ez az ember vissza akarja vinni őket szmírnába. Szegényke, egészen ki van kelve magából. Tudni, nincs pénze, egy pennyje sincs. Nem tudja, hová menjen, mit csináljon. Mikor hagyta el a férjét? Tegnap. Az éjszakát egy kis szállodába töltötte, a Paddington udvar mellett. Azért jött hozzám, mert nincs senki, akihez fordulhatna szegényke. És kegyet segít rajta? Igazán nagyon dicséretes. Hát, tudja, Mr. Poáró? úgy érzem, ez a kötelességem. roppan nehéz, kicsi a lakásom, nincs hely. És ez a rengeteg holmi amúgy is... Elküldhetni a zöldlom villába. Igen, valóban, de arra talán rájönne a férje. Pillanatnyilag a Wellington szállóba vettem ki neki szobát. Egyelőre ott száll meg, Mrs. Peters néven. Szeretném látni Mrs. Ténioszt, mondta Poáró. Tegnap ugyanis felkeresett, én azonban sajnos távol voltam. Ó, csak ugyan, nem is említette, rögtön szólok neki. Miss Lapson és egy-két perc múlva meg is jelent Mrs. Ténioszt. Mintha nem is ugyanaz a nő lett volna, akivel két napja találkoztunk. Szeme alatt fekete karikák, arca fakó, de ennél is döbbenetesebb, hogy csak úgy süt belőle a rettegés, mintha állandóan hallgatózna poháról szelit megnyugtató hangon beszélt vele. Leültette, párnát tett a háta mögé, úgy bánt vele, mint egy nagy beteggel. Most pedig beszélgessünk egy kicsit, madam. Úgy tudom, tegnap felkeresett. Nagyon sajnálom, hogy nem voltam otthon. Igen, igen. Nagyon szerettem volna, ha otthon találom, suttogta Mrs. Tenius. Mondani akart nekem valamit? Igen. Azt gondoltam. Ebből. Most itt vagyok, szolgálatára. Mrs. Téniost csak szótlanul, és a gyűrűjét csavargatta. Nos, madám? Lassan, szinte vonakodva, megrázta a fejét. Nem merem, suttogta. Ha megtudná, valami történne velem. nem, madám, ez képtelenség. Egyáltalán nem képtelenség. Nem mondaná ezt, ha ismerné őt. A férjét, madam. Mrs. Ténios néván bólintott. A férje tegnap felkeresett, madam, mondta Poáró. Szörnyű rémület villant az asszony szemébe. Csak nem mondta meg neki. De nem, hiszen nem tudhatta, hol vagyok. Azt mondta önnek, hogy. Hogy én megbolondultam? Azt mondta, felelt óvatosan Poáró, hogy kegyed nagyon ideges. Nem, nem tudom. Azt mondta, hogy megbolondultam, vagy hogy a legjobb úton vagyok hozzá. Be akar csukatni, hogy nem mondhassam el senkinek. Mit, madam? Mrs. Théniosz a fejét. Közben szüntelenül csavargatta a gyűrűjét. Félek, suttogta. De, madam, mihelyes nekem elmondja biztonságban van? Honnan tudhatnám? Ó, Istenem, de szörnyű ez! Mindenki hisz neki. Végtére orvos. – Neki hisznek, nekem nem. – Bízzék meg bennem, madam. – Hogy tehetném? Lehetséges, hogy ön is az ő pártján van. – Én nem vagyok senkinek a pártján, madam. Én az igazság pártján vagyok. – Mit tegyek? – suttogta Mrs. az Olyan szörnyű. Már évek óta miket láttam, és nem szólhattam senkinek. Nem tehettem semmit, hiszen ott vannak a gyerekek. Olyan volt az egész, mint egy szűnni nem akaró rémálom. És most ez. De nem megyek vissza hozzá. Nem engedem, hogy elvegye tőlem a gyerekeket. Elmegyek valahova, ahol nem talál rám. Mini Lapson segít. Olyan kedves, olyan jó hozzánk. Elhallgatott, gyors pillantást vetett poáróra. Mit mondott rólam, hogy téves eszméjén vannak? Azt mondtam adom, hogy megváltozott a viselkedése. Mrs. Ténihoz bólított. És azt, hogy téves eszméi vannak, ugye ezt mondta? Igen, madam, valóban ezt mondta. Hát ez az látja, és ezt mindenki el is fogja hinni, nekem pedig nincs bizonyítékom, kézzelfogható bizonyítékom. Poáró hátra dőlt a széken. Modora megváltozott. Száraz, tárgyilagos hangon szólalt meg, mint holmi üzleti ügyről folyna szó. Azzal gyanúsítja a férjét, hogy eltette lábalól emily Emili Arandel kisasszonyt. Az asszony habozás nélkül vágta rá. Nem gyanúsítom. Tudom. Akkor kötelessége beszélni, madame. Az nem olyan könnyű. Hogyan ölte meg? Nem tudom pontosan, de megölte. Nem tudja, milyen módszert alkalmazott. Nem, de akármit is azon az utolsó vasárnapon tette. Amikor lement Market Basingbe. Igen, akkor. És ön nem tudja, mi volt az? Nem. Akkor, megbocsát, madam, hogyan lehet ennyire biztos a dologban? Azért, mert. elhallgatott, majd lassan hozzátette. Mert biztos vagyok benne. Pardon, madam, de kegyed valamit, eltitkol előlem. Van valami, amit még nem mondott Van. Nos, akkor rajta. Bela Ténios felszökkent. Nem. Nem tehetem. A gyerekek. Mégiscsak az édesapjuk. De, madám. Nem tehetem, ha mondom, sikoltott Bella. Nyílt az ajtó. Mislavson lépett be, fejét izgatotta rázogatva. Bejöhetek. Megbeszélték, amit akartak? Bella, édesebb, nem inna egy csésze ját. Vagy talán egy kis levest? Egy korty konyakot? Köszönöm, semmit se kérek. Rázta meg a fejét Mrs. Tenius. Halványon elmosolyodott. Vissza kell mennem a gyerekekhez. Rájuk bíztam, hogy csomagoljanak ki. Ha a drága kicsikék, sóhajtott föl Miss annyira imádom a gyerekeket. Nem is tudom, drága mini, mihez kezdenék maga nélkül, fordult hozzá Missis Igazán, igazán olyan jó hozzánk. Elnye, elnye, édesem, ne sírjon már. Meglátja, minden jóra fordul. Eljön velem szépen az ügyvédemhez. Remek ember. Ő majd megmondja, mit kell tennie, ha el akar válni. Manapság igazán egyszerű a vállás. Hát nem? Jaj, Istenként csengettek, ki lehet az? Kisietett a szobából. A halból hangok hallatszottak. Miszlapszom csak hamar visszatért, ezúttal lábújhegyem. Hangját csuttogóra fogta, izgatottan lehelte a szavakat. Jaj, Istenkém bella, a férje az! Igazán nem is tudom. Mrs. Tenius egyetlen szökkenéssel a szoba túlsó végébe termett az ajtónál. Miss Lapson hevesen bólogatott. Igen, igen, édesem, menjen csak be. Honnan kisúranhat amíg őt bevezete? Ne mondja meg, hogy itt vagyok, suttogta Mrs. Ténius. Az se, hogy egyáltalán találkoztunk. És már ki is súrrandt. és én sietősen követtük. Kisebb érlőbe találtuk magunkat. Poáró a halba nyíló ajtóhozosont és résnyire kinyitotta. Intett, hogy kövessük. Tiszta a levegő, Miss Lapson bevezette a másik szobába. Kilopakodtunk a halba, majd halkan kiléptünk a lakásból. Poárón neztelenül behúzta magunk mögött az ajtót. Mrs. Thényos botlazozva futott le a lépcsőn. Kétségbe esetten kapaszkodott a korlátba. Poáró gondosan karonfogta. – Tükkám, madam. Izgalomra semmi ok. Jöjjenek velem, mondta szállalmas a miziszténios, amikor az utcára értük. Azt hittem, menten lájul. Természetesen, madam, mondta megnyugtató hangon poáró. Elkísérjük. A Wellington igen egyszerű kis szálloda volt. A halba miziszténios leroskadt egy pamlagra, kezét a szívére szorította. Most pedig, madam, szólalt meg poáró, kérem figyeljen rám. Tegyük föl, ez puszta feltevés, hogy én már a tények birtokába vagyok. Tegyük föl, hogy amit kegyed elmondhatna nekem, azt én már rég kitaláltam. Ez sem változtat az elhatározásán? Bellaténiusz ráemelte elgyötört tekintetét. Így nekem, madam, nem akarom kelepcébe csalni, nem akarom kényszeríteni, hogy bármit is elmondjon, ha az nem a szándéka, de ugye szerint elmondaná, amit tud. Én? Igen. Talán. Jól van. Akkor hadd közöljem. Én, Elkő tudom mi az igazság. Ha nem akar, ne higgyen nekem. Vegye ezt el, kérem. És Missis Ténios kezébe nyomott egy vastag borítékot. Ebben minden tényt megtalál. Olvassa el, és ha megelégedésére szolgálnak, kérem hívjon fel. A telefonszámom rajta van a levélpapírom. Vissiszténia szinte vonakodva vette el a baritékot. És most még valami – folytatta Poáró. Azonnal el kell költöznie ebből a szállodából. – De miért? – Költözön át a Caniston szállóba, az Eastern udvar mellett, és nem mondja meg senkinek hová megy. – Na de, mini lapsom nem fogja elárulni a férjemnek, hogy hol vagyok? – Gondolja? – Természetesen, ő szívvel lélekkel mellettem áll. – Igen, madam. de a kegyet férje igen okos. Nem lesz nehéz szóra bírnia egy középkorú hölgyet. – Életbe vágó, érti, madam? Életbe vágó, hogy a férje ne tudja kegyet hol van. Az asszony némán bólintott. Poiró ágynűtött egy papírlapot. – Itt van a cím. Csomagoljon be, hívjon taxit, és menjen át a gyerekekkel minél hamarabb. Érti, madam? Értem, bólintott Mrs. Tenius. A gyerekekre gondoljon, madam, nem magára. Kegyet, szereti a gyermekeit. Ez hatott. Mrs. Téniosz arcába egy kis pírszökött, fejét felvetette. A megfélemlített, elnyújtasszonyból egy csapásra kihívó, már már szép nő lett. Elköszöntünk és távoztunk. De nem mentünk messzire. A szemközti kávéházból figyeltük a szálló bejáratát. Alig öt perc múlva Dr. Ténios bukkant fel az utcán. Fel se nézett a Wellingtonra. Elment a szálloda előtt, szemmel láthatólag a gondolataiba mélyet, fejét lehajtotta, majd befordult a föld alatti állomására. Tíz perc elteltével Mrs. Ténios a két gyerekkel és a bőröndökkel taxiba ült és elhajtott. – Biem! – állt fő Mi megtettük a kötelességünket. A többi már az Istenek dolga.